Regre final de, del nostre espai doncs per al dia d'avui, aquest darrer programa d'esports al punt de l'any i el a completar amb la gent del club de natació per Costa Brava, Costa Brava per com a, a veure, com baixo. Oh, per Empordà. A la Frusilla Empordà. Per la Frusilla Jo no, no m'ho vullis posar a explicar l'altra vegada, per gaudir. Vale. que sempre invento coses molt bones, eh? <laughs> a, veure, a veure, el nostre lema és nascuts al fons de la Costa Brava, llavors, oh, sí, molt ben. Tu veus perllà. Recordeu Lozano ens va companyar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 el principal sí. és el, el, el, principal reptari, el que és 50% el que es diu són 50 sèries de 100 metres ah, 50%, 50% digui, què? No. no, no, 50% uh, 50 sèries de 100 metres a diferents a diferents, a diferents, a diferents temps, sí. a diferents temps. Un carril un carril a cada ritme o sigui, sí, anar més a poc a poc o anar més sí, ràpid bàsicament, si, no? perquè una mica tots els nadors tinguin el, el seu nivell com uh -huh. uh, i molta gent hi participarà, o hi ha participat, però veieu vinc i més. Sí, sí. l'any passat uh, vam tenir una resposta i, i vam emplenar durant tot sí, sí, el matí, l'activitat de tecnificació també es va, es va emplenar una vuitantè de persones, així vam venir, I, més o menys, vull dir que... No I en aquella mal. ocasió teníem el repte, que era 27%, la gent ens demanava una mica més de, de dificultat en el repte i aquest any provarem 50%, a veure a a si ho has dit. L'any passat va ser 20... 27%. 27%. 27%. 27 sèries, perquè el dia 27 hi vam... Ma, això vol dir que cada persona ha de fer 50 sèries de 100 metres? Correcte. Sí. Quatre piscines. <ríe> N'he tornat dues vegades. No, bueno, tampoc és tant, no. no home, tampoc no. és tant. Jo no em faig ni mig, no, però ja està bé, no? Però, però pensava que era més. No, no. Quatre, quatre piscines. Quatre piscines. N'he pensava vegades. que era 50 vegades tota la piscina. O sigui... N'he 50 si no, vegades. I ja és una sèrie, això. No? <ríe> <No>, eh? <ríe> Escoltem-me, si poseu no, pas no. per poc, ja... Vosaltres us esteu guanyant els torrons. Home, ja els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 Uh, i pel clínic, sí pel clinic, bueno, per, la, per la classe de, de tecnificació, que li diem o iniciació, mm. dient-ho així sí. uh, tindrem, sí. tindrem inscripcions allà, d allà d mateix expliquem una mica en què consisteix aquesta classe, és per gent que ja sap nedar per gent que no en sap, per gent que vol millorar què feu exactament? Bueno, ara, una mica ves? per tots, sí, és una mica okay. oberta a tothom tindrem gent que ja és del club i que ja estan nadant, mm. però que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 i per ara ja ens hi ansia de que plenament. Em cos i Em cosi anima? I fa sí. mal, a fer mal. No. Mm, expliqueu una no. mica què heu fet perquè fa fa temps, tots i d'aquest any que no hi coses o i sigui que en Paulla doncs vanar va fins que va canviar de feina una mica l'ajuntament, sí. doncs eh, ens anava informant en cada setmana de que anava a diferents tornejos, però com ho heu enfocat aquesta aquesta temporada que, que estem vivint. Bueno, ara aquest últim any o si sigui, l'última que vam venir, vam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 doncs ho presentarem ara aquest vespre i qui vulgui venir està, està obert temporada i club temporada qui, a, a quina hora? A, a les 8 del vespre, 8 del vespre Teatre Municipal, sí. avui divendres doncs tothom qui, qui vulgui pot anar i com ho deia en Marc, en Marc parlava de, de base, què s'ha fet Martí per, per, per això vull eh, trobar, trobar mainada que, que s'hi vulgui dedicar o... i gent, bueno, gent gran o qui, qui vulgui vull dir, el club està obert a tothom tenim tari... bueno, quotes, tarifes per tothom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 una mica amb festejo, amb setmanes joves, mm. activitats així. No, amb això com qualsevol altra entitat esportiva sí, del poble, sí, sí, no? Sí, sí, sí. Mm. Que ara, de fet, si miras a barracas o així, havia baixat molt la, la quantitat d'entitats esportives i s'havia ficat molt activitats d'oci, de, sí, de lleure... I... De lleure... Sí, així, i bueno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 no voleu que l'entitat sigui una entitat juvenil, sinó que sigui una entitat, entitat doncs, per tothom, per tothom i, en i en qualsevol moment. I si jo no vull competir, també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 A lo millor hi haurà gent que està interessada en venir i participar en aquestes activitats sense necessitat de ser un nadador i això és una que també volem obrir molt bé Nosaltres toquem, com que estem en un programa d'esports òbviament toquem molt la passant competitiva Esteu en competició ara mateix? O... Sí, bueno, ara aquest mes estan de vacances però mm. ara ja al gener tornem-hi fort i, i a ja fer mm. la segona part de temporada Doncs ens doncs, tindreu el tanto, no? Ens, sí. ens portareu tota la informació necessària ja per al nostre procés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 home, és es que ho has resumit no, no, no, no tot molt no no bé tot. ho has resumit no tot molt bé és es que no es que deixes xerrar i, i jo m'enrotllo no. doncs corda ja quan reunió de la Junta fa igual no, allà no diu res <ríe> no. No, no. però no, no, això bàsicament això dir nos a tothom que vulgui mm. disfrutar de la natació tant a piscina com a aigües obertes sobretot també. també ho ho veu, no? O sigui, no, no només serà piscina municipal sinó que es, ho remeneu tot correcte, mm. també a l'estiu sobretot vull dir, a a mar, a mar obert inclús ara ja tenim un grup dels nostres nedadors, de tots els nedadors bàsicament, i fan sortides a mar tot l'any mm -hmm. si sí que paren una temporada, ara a l'hivern, potser quan comença a més fet dies, Reta, potser sí que una eh? mica, poca però inclús cosa poca cosa, però si no mm. quasi Aguas tot l'any aigües braves no? no? se'n sí. diuen Això no, no. Mm. li podries, dir, fa, li podries, fa, no. li podries no. dir li podries dir, sí, sí, sí. Mm. Molt bé. però sí, sí, inclús ara també ja fan nedades queden ells, trobades, millor dit i van a, de Calella de Franc o cap a la banyera la Russa o cap on sigui Molt bé. i al Waterpolo? el, el Waterpolo és, hora, és hora una tasca pendent però, tenim allà, tenim però lluitarem, lluitarem a, veure, a veure si ho podem treure cap aquí perquè hi ha molts esports eh? ara anava a acabar l'entrevista hi ha molts esports de, vinculats amb la piscina com els sí, sí. salts, la natació escolonitzada si els el el poguéssim agafar eh? tots ja seria Hòstia, un èxit total el salts ho tindrem una mica més complicat, mica, complicat potser, però no poden fer, la piscina? Bueno, no sé, cobrim una mica el taulat i, sí, i saltim no sé, des de dalt, no sé, si a cas. Però... metres o 15 o 20, eh? <laughs> No, no, no. Sí, sí, ja ens explicaré un dia ja farem obres a la piscina la sí, eh? ja, no, nostra intenció és ara en aquest moment de créixer poder portar també més esports si, si es no, no i si es dona l'oportunitat doncs seguiu treballant d'aquesta manera i estarem alerta amb el nostre programa per anar informant i també l'emissora amb els serveis informatius per qualsevol cosa que vulgueu adreçar a nosaltres a Mar Lozano, Martí Torrella, moltes gràcies per haver vingut ha estat un soler, moltes, ple, moltes gràcies, sí. Sí. Vingut, doncs. i a tots vostès, res més moltes, res que passeu molt bones festes i un molt bon any nou 2021 20, i ens retrobem passat reis als esports del punt de Ràdio Pala Frugil. Que sigueu molt feliços. Adéu-siau.